На прощання я сказав Вірі, що вона може користуватися моїм домом, як їй забажається. Нехай трохи побуде на самоті з собою, все влаштується. Але вона сказала мені, що все в нас тепер, як розколота порцелянова тарілка, зліпити можна, а помітна тріщина залишиться назавжди. Неправда. Є ще Сергійко, Ліпший за всі клеї Для любовної порцеляни. Я раптом затужив за Сергійком. Настала пора ясності. І кожна ниточка з матка моєї туги Здобула назву. Все пов'язане з вірою Було, мало бути, моїм, Син її, життя її, кожен її крок. Я з'ясував це остаточно і не мусив це втратити, головне моє щастя. А годик був тут ні до чого, хіба що у віреному прізвищі, але й те вона змінить на моє. Як же я мучився і як я тужив за вірою. Все має стати ліпше, адже ми дійшли того стану, коли все має стати кращим чи гіршим. Лиш таким, як було, залишатися не може. Все буде ліпше. Ліворуч, припнута товстезними канатами до берега, світалась біла стіна чистенького лайнера. Він уже перестав стогнати. Лиш мука встиха, випускаючи над собою білі хмарки. Канати напнулися, мов струни на скрипці. І мені уявилось, як напружує корабель усі свої сили, як набігають під його білою шкірою і ходять в узлами тугі металеві м'язи. Корабель прагнув звільнитися, натягаючи свої канати. Велетень, змушений тертися боками, обвічно мокрі дошки причалу, вкриті грубими кільцями автомобільної гуми. У кожному з нас є все – зло, добро, щедрість і малість. Проблема в тому, чого епоха найбільше прагне від нас, і що ми самі здатні подарувати епосі. А причалю прагнемо всі, як той корабель кожен свого. Та коли подибуємо гостинний мол, місце, де можна сховатися від бур, натягуємо рятівні канати і розпачливо стогнемо, прагнучи перетерти їх. Я піймав себе на самозарозумілій думці про корабель. Щось надто простенькі асоціації почали в мені замикатися. Лінуюсь. Та й врешті зовсім не хочеться, щоб тебе порівняли з білим громаддям мандрівника, який за гроші возить кого завгодно позаздалегідь затвердженому маршруту. Люди проходили повз мене, зачіпали і не вибачалися. Поспішали до своїх культмасовиків, до своїх санаторних лікарів та до своїх шашличних під пальмами. До фотографів, які снували тут таки, готові зняти тебе з шампуром у засмаглій правиці, щоб потім можна було показувати знайомим «Я дожовую шашлик». Віра ні за що б не схотіла фотографуватися тут. Ні за які гроші. Ніколи в житті Мені стало ще сумніше від того, що її тут немає, бо саме віра могла би допомогти мені зараз. Втім, була б вона тут, може й попрацювалася б, може б я й писав не лише цей щоденник, а повноцінну високохудожню прозу, чи навіть не менш повноцінні вірші. Пароплав збирався рушити в тригодинні мандри. Лайнер радів, наче цуценя,